Adarra. Keixo, liren! Keixo, anne. Zer modus astebuka era? Beno, ondo esan beharko. Adarran izan ginen atzo. Ba, nik beti adarrara joateko gogoa izan dut. Baina, tss, nolakoa da? Beno, mendi guztiak bezala. Oso uraldiona egiten duenean, adarratik itxasoa ikusten da. Ingurua oso polita da. Eta handik ibiltzeko bide pilio bat dago. Eta, rezalda? Bai, baina azkeneko aldapa nahiko gorra da. Beno, egunen batean joanen naiz. Tontor, tontorrean ikerrik usin ben, gainera. Iker? Ik, Zin da iker? Iker, bai, e, gurekin eskolan ebilitzena. Pelma utxasena? Beno, ez dakit, errubio bat, altua. Ia zaita izan zen. Bai, ba, pelma hura. ¡Ven bueno, ¡Pelmaura Orduan!